Розділ перший Коли Румата проминув могилу Святого Міки, сьому за рахунком та останню на цій дорозі, було вже зовсім темно. Славетний хамахарський жеребець, взятий в Дона та Мео за картковий борг, виявився справжнім хаботтям. Він спітнів, збив ноги і рухався кепською риссю. Румата стискав йому колінами боки, хвискав межевуха рукавичкою, але той тільки похмуро хилитав головою, не прискорюючи кроку. Уздовж дороги тяглися кущі, схожі в сутінках, на клуби застиглого диму. Нестерпно дзищали комарі. У каламутному небі тремтіли рідкі тьмяні зірки. Дув поривами несильний вітер, теплий і холодний водночас, як завжди восени в цій приморській країні, з задушливими корними днями та вогкими вечорами. Ромата щільніше закутався у плащ і кинув повіддя. Поспішати не було сенсу. До півночі залишалася година, а гикаючий ліс уже виступив надобрієм чорною зубчастою торочкою. По боках тяглися розорані поля, мерехтіли й смерділи неживою їржею під зірками болота, темніли кургани та згнилі частоколи часів вторгнення. Далеко ліворуч спалахувала й гасла похмура заграла. Мабуть, горіло село одне з незліченних одноманітних мертвожерок, шибеників, злодійчиків, нещодавно перейменованих за найяснішим указом на бажані, благодатній та янгольські. На сотні миль від берегів протоки і досай вигикаючого лісу простяглася ця країна, вкрита ковдрою комариних хмар. Її роздирали яруги, затоплювали болота, вражали лихоманки, море та смердючо, й нежить. Біля повороту дороги від кущів відокремилася темна постать. Жеребець скинувся, задер голову. Ромата підхопив повід, звично підсмикнув мереживо на правиці і, видивляючись, поклав долоню на руків'я меча. Людина коло дороги зняла капелюха. «Добрий вечір, шляхетний Доне», – тихо сказав він. «Вибачте». «У чим справа?» – спитав Ромата, прислухаючись. «Без шумних засідок не буває». Розбійників видає скриптятиви, сірі штурмовички нестримно відбекують від поганого пива, баронські дружинники і гремлять залізом, а ченці, мисливці за рабами, голосно чухаються. Але в кущах було тихо. Мабуть, людина не була навідником, та й не була схожою на навідника, маленький опеськуватий городянин вдягнений у небагатий плащ. «Дозволите мені бігти поряд з вами», – попрохав він, кланяючись. «Прошу», – сказав Румата, вирухнувши повіддям, – «можеш взятися стремено. Грудянин пішов поряд. Він тримав капелюха в руці, і на його маківці виблискувала пліж. «Приказчик», – подумав Румата, – «ходить по баронах і прасолах, скуповує льон або плоскінь. Сміливий приказчик, однак». «А може, й не приказчик?» можливо книжник, втікач, вигнанець. Зараз їх багато на нічних шляхах, більше, ніж приказчиків. А може шпигун? Хто ти такий і звідки? запитав Румата. Моє ім'я Кюн, сумно сказав громадянин. Я йду з Арканара. Біжиш з Арканара, сказав Румата, нахилившись. Біжу, сумно погодився городянин. Дивак якийсь, подумав Румата. «Чи все ж таки шпигун? Треба перевірити. А чому, власне, треба? Кому треба? Хто я такий, щоб його перевіряти? Та не хочу я його перевіряти. Чому б мені просто не повірити? Ось іде Гродянин, очевидний книжник, біжить, рятуючи життя. Йому самотньо, він боїться. Він слабкий і шукає захисту. Зустрівся йому аристократ». Аристократи по дурості та зпихи на політиці не розуміються, а мечі в них довгі і сірих вони не люблять. Чому б городянину Кіуну не знайти безкорисливий захист в недолугого і пихатого аристократа? І все. Не перевірятиму я його. Нема чого мені його перевіряти. Поговоримо, проведемо разом час, розлучимося як друзі. «Кіун», – сказав він. Я знав одного Ківуна. Продавець зілля та алхімік з бляшаної вулиці. Ти йому родич? На жаль, так, сказав Ківун. Щоправда, далекий родич, але їм байдуже. До дванадцятого нащадка. І куди ж ти біжиш, Ківуне? Кудись. Далі. Багато хто біжить до Ірукана. Спробую я до Ірукана. Так, так, сказав Румата. І ти уявив, що шляхетний дон проведе тебе через заставу. Кіун промовчав. «Чи, може, ти думаєш, що шляхетний дон не знає, хто такий алхімік Кіун з бляшаної вулиці?» Кіун мовчав. «Щось я не те мовлю», – подумав Румата. Він підвівся на стреманах і прокричав, наслідуючи Глашатая на Королівській площі. «Звинувачується і винен у жахливих, невибачальних злочинах проти Бога, корони та спокою!» Кіун мовчав. А якщо шляхетний Дон дуже любить донаребу, Якщо він усім серцем відданий сірому слову та сірому ділу? Чи ти вважаєш, що це неможливо?» Кіун мовчав. З темряви праворуч виринула покручена тінь шибениці. Під поперечиною білілого летіло підвішене за ноги. Е, все одно нічого не виходить», – подумав Ромата. Він натяг повід, схопив Кіуна за плече і повернув обличчям до себе. «А якщо шляхетний дон зараз підвісить тебе поряд із цим волоцюгою», сказав він, вдивляючись у біле обличчя з темними ямами очей. «Сам, швидко і не гаючись, на міцній арканарській мотузці, в ім'я ідеалів». «Що ж ти мовчиш, грамотіє Кіуне?» Кіун мовчав. У нього цокали зуби, і він слабко корчився під рукою румати, як придушена ящерка. Раптом щось плюснуло в придорожню канаву, і в ту ж мить, наче аби заглушити цей плескіт, він відчайдушно крикнув. «Ну вішай, вішай, зраднику!» Румата перевів подих і відпустив Ківуна. «Я пожартував», – сказав він. «Не бійся». «Брехня, брехня», – схлипуючи бурмотів Ківун. «Усюди брехня!» «Гаразд, не гнівайся», – сказав Румата. «Краще підбери, що ти там викинув. Промокне». Кіун постояв, похитуючись і схлипуючи, безцільно поплескав долонями по плащу і поліз у рівчак. Румата чекав, утомлено згорбившись у сідлі. «Значить, так і треба», – думав він. «Отже, інакше просто не можна». Кіун виліз із рівчака, ховаючи за пазуху пакунок. «Книги, звісно», – сказав Румата. Кіун похитав головою. «Ні», – сказав він хрипко, – «усього одна книга, моя книга». Про що ти пишеш? Боюся, вам це буде нецікаво, шляхетний Доне. Ромата зітхнув. Хапайся за стремено, сказав він. Ходімо. Довгий час вони мовчали. Послухай, ківун, сказав Ромата, я пожартував, не бійся мене. Ладний світ, промовив ківун. Веселий світ. Усі жартують і всі жартують однаково, навіть шляхетний Ромата. Ромата здивувався. «Ти знаєш моє ім'я?» «Знаю», – сказав ківун. «Я впізнав вас по обручу на лобі. Я так зрадів, зустрівши вас на шляху». «Ну, звісно, ось що він мав на увазі, коли назвав мене зрадником», – подумав Ромата. Він сказав, «Розумієш, я думав, що ти шпигун. Я завжди вбиваю шпигунів». «Шпигун», – повторив ківун. «Так, звичайно, в наш час так легко і ситно бути шпигуном». Орел наш, шляхетний Дон Реба, повинен знати, що говорять і думають піддані короля. Хотів би я бути шпигуном, пересічним інформатором у таверні сіра радість. Як добре, як поважно. О шостій вечора я входжу до шинку і сідаю за свій столик. Господар поспішає до мене з моїм першим кухлем. Пити я можу скільки влізе, за пиво платить Дон Реба. Вірніше, ніхто не платить. Я сиджу, попиваю пиво та слухаю». Іноді я вдаю, що записую розмови, і перелякані люди простують до мене з пропозиціями дружби та гаманця. В їхніх очах я бачу тільки те, що мені хочеться, собачу відданість, шанобливий страх і захопливу безсилу ненависть. Я можу безкарно зачіпати дівчат і облапувати дружин на очах у їхніх чоловіків, здоровенних дядьків, і вони тільки підлесливо хихотітимуть. «Яке прекрасне міркування, шляхетний дони, чи не так?» Я почув його від п'ятнадцятирічного хлопчика, студента патріотичної школи. «І що ти йому сказав?» – зацікавлено спитав Ромата. «А що я міг сказати? Він би не зрозумів. І я розповів йому, що люди ваги колеса, злапавши інформатора, розпорюють йому живіт і насипають до нутрощів перець, а п'яні солдати упихають інформатора в мішок і топлять у нужнику». І це істинна правда, але він не повірив. Він сказав, що у школі вони цього не вивчали. Тоді я дістав папір і записав нашу розмову. Це треба було мені і для моєї книги, а він, бідолаха, вирішив, що для доносу я обмочився від страху. Попереду крізь чагарник майнули вогники корчми кістяка Бако. К'юн спіткнувся і замовк. «Що трапилося?» – запитав Ромата. «Там сірий патруль», – промимрив К'юн. «Ну і що? – сказав Ромата. – Послухай краще ще одне міркування, шановний Кіуне. Ми любимо і цінуємо цих простих, грубих хлопців нашу сіру бойову худобу. Вони нам потрібні. Відтепер просто людин повинен тримати язика за зубами, якщо не хоче висолоплювати його на шибениці». Він зареготав, бо сказано було чудово, у найкращих традиціях сірих казарм. Кюн зіщулився і втягнув голову в плечі. Язик простолюдина має знати своє місце. Бог дав простолюдину язика зовсім не для розмов, а для лизання чобіт свого пана, котрий пан приділений простолюдинові від віку. Біля конов'язі перед корчмою тупцювали осідлені коні сірого патруля. З відчиненого вікна долинала затята хребка лайка. Стукали гральні кості. У дверях, загороджуючи прохід потворним черевом, стояв сам кістяк Бако в подертій шкіряній курці із закасаними рукавами. У волохатій лапі він тримав тисак. Видно, щойно рубав псятину для юшки. Спітнів і вийшов віддихатися. На сходах сидів пригнічений сірий штурмовик, поставивши бойову сокиру проміж колін. Руків'я сокири стягнули йому фізіономію на бік. Було видно, що його нудить з перепою. Помітивши вершника, він підібрав слину і хрипко заревів. «Сті, як тя там ти ж, Румата, випнувши під боріддя, проїхав повз, навіть не зиркнувши. «А якщо язик просто а лиже не той, чобіт», – голосно говорив він, «то язика цього належить вирізати з коренем, бо сказано – язик твій, ворог мій». Кіун, ховаючись за круп коня, широко крокував поруч. На мока Ромата бачив, як блищить від поту його лисина. «Стій, кажуть!» – закричав штурмовик. Було чути, як він, гримаючи сокирою, котиться по сходах, згадуючи разом бога, чорта і усіляку шляхетну наволоч. «Чоловік за п'ять», – подумав румата, підсмикуючи манжети. «П'яні різники. Маячня». Вони проминули корчму і повернули до лісу. — Я міг би йти швидше, якщо треба, — сказав Кіун неприродно твердим голосом. — Маячня, — сказав Ромата, уповільнюючи жеребця. — Було б нудно проїхати стільки милі, жодного разу з кимось не почубитися. Невже тобі ніколи не хотілося побитися, Кіуне? Все розмова, розмова. Ні, — сказав Кіун, — мені ніколи не хочеться битися. — У тому й біда, — пробурмотів Ромата, повертаючи жеребця і неквапливо натягуючи рукавички. З-за рогу вискочили два вершники і, побачивши його, разом зупинилися. «Ей ти, шляхетний доне!» – закричав один. «Ану, надай подорожну!» «Хамлюги!» – скляним голосом промовив Румата. «Ви ж не письменні, навіщо вам подорожня?» Він штовхнув жеребця коліном і рисю рушив назустріч штурмовикам. «Бояться!» – подумав він. минуться. «Ну, хоч дві коляпасів!» «Ні, нічого не вийде!» Так хочеться розрядити ненависть, що накопичилася за добу, і, здається, нічого не вийде. Залишимося гуманними, всіх пробачимо і будемо спокійні, як боги. Нехай вони ріжуть і споганюють, ми будемо спокійні, як боги. Богам нема куди поспішати, у них попереду вічність. Він під'їхав у притул. Штурмовики невипевнено підняли сокири і позадкували. «Ну», – сказав Ромата. «То це значить що?» – розгублено сказав перший штурмовик. «То це значить шляхетний дон Румата?» Другий штурмовик тут же повернув коня і галопом помчав геть. Перший все заткував, опустивши сокиру. «Вибачаємося, шляхетний доне», – задріботав він. «Обізналися. Помилочка сталася. Справа державна, помилки завжди можливі. Хлопці трохи підпили, горять за попадливістю». Він почав від'їжджати боком. «Самі розумієте, час важкий. Ловимо втікачів грамотіїв. Не бажано б нам, щоб у нас скарги були, шляхетний доне». Ромата обернувся до нього спиною. «Шляхетному дону щасливої дороги!» – з полегшенням сказав услід штурмовик Коли він поїхав, Ромата тихо покликав. «Кіуне!» «Ніхто не озвався!» «Гей, Кіуне!» «І знову ніхто не озвався!» Прислухавшись, Румата почув шурхіт кущів крізь комариний дзвін. Кіун квапливо пробирався через поле на захід, туди, де за двадцять миль проходив Іруканський кордон. «От і все», – подумав Румата. «От і вся розмова. Завжди одне й те саме. Перевірка, насторожений обмін двозначними притчами. Цілими тижнями витрачаєш душу на непотрібну балаканину з усілякою потолочу, а коли зустрічаєш справжнього чоловіка, поговорити немає часу». Потрібно прикрити, врятувати, відіслати в безпечне місце, і він іде, так і не зрозумівши, чи мав справу з другом, чи з примхливим виродком. Та й сам ти нічого не дізнаєшся про нього. Чого він хоче? Що може? Навіщо живе?» Він пригадав вечірній арканар. Солідні кам'яні будинки на головних вулицях. Привітний ліхтарик понад входом у таверну. Добросерді, ситі, крамарі п'ють пиво за чистими столами і міркують про те, що світ зовсім непоганий. Ціни на хліб падають, ціни на лати зростають. Змови розкриваються вчасно. Чаклунів та підозрілих книгогризів садовлять на палю. Король, як правило, великий і світлий. А Донреба безмежно розумний і завжди на Вигадають треба ж, світ круглий, як на мене хоч квадратний, а в головах не каламуть Від грамоти, від грамоти все йде, браття Не в грошах, мовляв, щастя, хлоп, мовляв, теж людина Далі більше, образливі віршики, а там і бунт Всіх їх, їх напалю, брати, я би що робив, я б прямо питав Письменний, напалю тебе, вірші пишеш Напалю, таблиці знаєш, напалю занадто багато знаєш біно пампушко, ще три кухлика й порцію тушкованого кролика. А бруківкою грум-грум-грум товчуть підкованими чоботями кремезні червонопикі хлопці в сірих сорочках, з важкими сокирами на правому плечі. Брати, ось вони, захисники, хіба ці допустять, та ніколи в житті, а мій, мій, на правому фланзі, вчора ще його шмагав. Так, браття, це вам не безладні часи, стійкість престолу, добробут, непорушний спокій та справедливість. Ура сірим сотням, ура, Дону Ребі, слава нашому королю, ех, браття, життя ж яке чудове настало. А по темних рівнинах королівства Арканарського, осяяних загравами пожеж та іскрами скіпок, шляхами і стижками, покусані комарами, збитими в кров ногами, вкриті потом і пилом, змучені, перелякані, вбиті розпачем, але тверді, як сталь у своєму єдиному переконанні, Йдуть, бредуть, оминаючи застави сотні нещасних, оголошених поза законом. За те, що вони, як боги, створюють з глини та каменю другу природу для окраси життя народу, що не знає краси. За те, що вони розгадують таємниці природи, сподіваючись змусити ці таємниці служити своєму вайлуватому, заляканому, старовинною, чортівнею народу. Беззахисні, добрі, непрактичні, і все ж далеко попереду свого покоління. Ромата стягнув рукавичку і з розмаху луснув нею жеребцями живуха. «Ходи, харлаче!» – сказав він мовою землі. Було вже по півночі, коли він в'їхав у ліс. Тепер ніхто не може точно сказати, звідки взялася ця дивна назва «Гикаючий ліс». Існував офіційний переказ про те, що 300 років тому залізні роти імперського маршала Тоца, згодом першого арканарського короля, прорубалися через сайву, переслідуючи орди мідношкірих варварів, що відступали. І тут на привалах варили з кори білих дерев брашку, що викликала невгамовну гикавку. Згідно з легендою, маршал Тоц, обходячи одного ранку табір, сказав морщичий аристократичний ніс, Насправді це нестерпно. Весь ліс гикає і просмердів брашкою. Звідси нібито і пішла дивна назва. Так чи інакше, то був не зовсім звичайний ліс. У ньому росли величезні дерева з твердими білими стовбурами, які не збереглися ніде більше в імперії. Ні в Яруканському герцогстві, ні тим більше в торговій республіці Суан, яка давно вже спустила всі свої ліси на кораблі. Розповідали, що таких лісів багато за червоним північним хребтом у країні варварів, але чого тільки не розповідають про країну варварів. Через ліс проходила дорога прорубана століття зодва тому. Дорога ця вела до срібних копалень і зеленним правом належала баронам Пампа, нащадкам одного зі сподвижників маршала Тоца. Ленне право баронів Пампа вартувало арканарським королям 12 пудів чистого срібла щорічно, тому кожен черговий король, виступивши на престол, збирав армію і йшов воювати замок Бау, де гніздилися барони. Стіни замку були міцні, барони – відважні, кожен похід обходився в 30 пудів срібла, і після повернення розбитої армії королі арканарські знову і знову підтверджували ленне право баронів Пампа поряд з іншими привілеями, а саме – глубитися в носі за королівським столом, полювати західніше арканара і називати принців на ім'я без долучення титулів та звань. Гікаючий ліс був сповнений темних таїн. Вдень дорогою на південь тяглися обози зі збагаченою рудою, а вночі дорога була порожня, бо мало було сміливців ходити нею при світлі зірок. Казали, що по ночах з оця дерева кричить птах сіву, якого ніхто не бачив і якого бачити не можна, оскільки це непростий птах. Казали, що великі волохаті павуки стрибають з гілок на шиї коням і миттю прогризають жили, захлинаючись кров'ю. Говорили, що лісом бродить величезний, древній, вкритий лускою звір-пех, який дає потомство раз на дванадцять років і тягне за собою дванадцять хвостів, що пріють отруйним потом. А дехто бачив, як серед білого дня дорогу перетинав, бурмочучи свої скарги голий вепр И, проклятий святим мікою. Люта тварина, що невразлива для заліза, але легко пробивається кісткою. Тут можна було зустріти раба-втікача зі смоляним тавром між лопаток, мовчазного і нещадного, як волохатий павук-кровосос, і скорченого до землі чаклуна, який збирає потаємні гриби для своїх чаклунських настоїв, за допомогою яких можна стати невидимим, перетворюватися на деяких тварин або надбати другу тінь. Походжували вздовж дороги і нічні молодці грізного ваги колеса і втікачі зі срібних копалень з чорними долонями та білими прозорими обличчями. Знахарі збиралися тут на свої нічні чати, а молодецькі єгері барона пампи смажили на поодиноких галявинах крадених биків цілими тушами насаджених на рожених. Чи не в самій гущавині лісу, замилю від дороги, під величезним деревом засохлим від старості, вросла в землю покривлена хата з величезних колод, оточена почорнілим частоколом. Стояла вона тут з незапам'ятних часів. Двері її були завжди зачинені, а у з гнилого ганку стирчали похилені ідоли, вирізані з цілих стовбурів. Ця хата була найнебезпечнішим місцем в гикаючому лісі. Казали, що саме сюди приходить раз на дванадцять років древній пех, щоб народити нащадка, і тут же, заповзши під хату, здихає. Саме тому все підпілля в хаті залите чорною отрутою, а коли отрута потече назовні, ось тут і буде всьому кінець. Говорили, що в негоду ідоли самі собою викопуються із землі, виходять до дороги і подають знаки. І казали ще, що зрідка в мертвих вікнах спалахує нелюдське світло, лунають звуки, і дим із труби йде стовпом до самого неба. Нещодавно непетущий сільський дурник Ірма Дуля з хутора Запашного, по-простому смердуни, з дуру забрів у до хати і заглянув у вікно. Додому він повернувся зовсім уже дурним, а оклигавши трохи, розповів, що в хаті було яскраве світло і за простим столом сидів з ногами на лаві чоловік і сьорбав з діжки, яку тримав однією рукою. Обличчя чоловіка звисало майже до пояса і було геть поплямоване. Був то, зрозуміло, сам святий Міка, ще до прилучення до віри, багато жениць, п'яниця та лихослів. Дивитися на нього можна було лише переборюючи страх. З віконця тягнуло солодким тужливим запахом, і по деревах навколо ходили тіні. Розповідь дурника сходилися слухати з усієї околиці. А скінчилася справа тим, що приїхали штурмовики і, закрутивши йому лікті до лопаток, погнали до міста Арканар. Говорити про хату все одно не перестали і називали її тепер не інакше, як п'яним барлогом. Продершись через зарості гігантської папороті, Ромата спішився біля ганку п'яного барлога і обмотав повіддя навколо одного з ідолів. У хаті горіло світло, двері були відчинені і висіли на одній петлі. Отець Кабані сидів за столом у повній прострації. У кімнаті стояв могутній спиртовий дух, на столі серед обгризаних кісток і шматків вареної брукви височив величезний глиняний кухоль. «Добрий вечір, отче Кабані», – сказав Румата, переступаючи поріг. «Я вас вітаю», – озвався отець Кабані хрипким, як бойовий ріг голосом. Румата, брязкаючи шпорами, підійшов до столу, кинув на лаву рукавички і знову глянув на отця Кабані. Отець Кабані сидів нерухомо, поклавши обвисле обличчя на долоні. Кудлаті напівсиві брови його нависали над щоками, як суха трава над прірвою. Зніздрів шпакуватого носа і з кожним видихом зі свистом вилітало повітря, просочене незасвоєним алкоголем. «Я сам вигадав його», – сказав він раптом з зусиллям задерши праву брову і повівши у бік ромати запливлим оком. «Сам? Навіщо?» – він вивільнив з-під щоки праву руку і помотав волохатим пальцем. «А все-таки я ні до чого». «Я його вигадав, і я ж ні до чого, а? Точно, ні до чого. І взагалі, ми не вигадуємо, а чорт зна що!» Румато розстебнув пояс і потягнув через голову перев'яз з мечами. «Ну-ну», – сказав він. «Ящик», – гаркнув отець кабані і надовго замовк кроблячи дивні рухи щоками. Румата, не спускаючи з нього очей, переніс через лаву ноги у вкритих курявою ботфортах і вмостився, поклавши мечі поруч. «Ящик», – повторив отець Кабані сілим голосом. «Це ми говоримо, ніби ми вигадуємо. Насправді все давно вже вигадано. Хтось давним-давно все вигадав, склав усе в ящик, прокрутив у кришці дірку і пішов. Пішов спати. Тоді що?» «Приходить отець Кабані, заплющує очі, пхає руку в дірку». Отець Кабані подивився на свою руку. «Хап, вигадав. Я кажу, саме це й вигадав». А хто не вірить, той дурень. Пхаю руку. Раз. Що? Дріти з колючками. Навіщо? Загороду від вовків. Молодець. Пхаю руку. Два. Що? Найхитріша штука. М'ясокрутка звана. Навіщо? Ніжний м'ясний фарш. Молодець. Пхаю руку. Три. Що? Горюча вода. Навіщо? В сирі дрова розпалювати. га Отець кабані замовки почав хилитися вперед, наче хтось пригинав його, ухопивши за шию. Ромата взяв кухоль, зазирнув у нього, потім вилив кілька крапель на зворотній бік долоні. Краплі були бузкові та пахли сивушними оліями. Ромата мережевною хустинкою ретельно витирала руку. На хустинці залишилися масні плями. Нечесана голова отця кабані торкнулася столу і миттєво підкинулася до гори. Хто склав усе в ящик, він знав, навіщо це вигадано. «Колючки від вовків? Це я, дурень, від вовків. Копальні, копальні обплітати цими колючками, щоб не втікали з копалень державні злочинці. А я не хочу, я сам державний злочинець. А мене спитали, запитали, колючка кають, колючка. Від вовків кають, від вовків. Добре, кають, молодець, обплетемо копальні». Сам донареба його обплів, і м'ясокрутку мою забрав. Молодецька голова кає у тебе, і тепер, значить, у веселій вежі ніжний фарш робить. Дуже якась сприяє. Знаю, думав армата. Все знаю. Як кричав ти у донареба в кабінеті, як у ногах у нього плазував, благав, віддай не треба, пізно було, закрутилася твоя м'ясокрутка. Отець Кабані схопив кухоль і припав до нього волохатою пащекою. Ковтаючи отруйну суміш, він гарчав, як вепр гид, потім грюкнув кухлем об стіл і почав жувати шматок брукви. По щоках його повзли сльози. «Грюча вода!» – проголосив він нарешті перехопленим голосом. «Для розпалювання багатьте демонстрації веселих фокусів. Яка вона горюча, якщо її можна пити!» І в пиво підмішувати ціни пиву не буде. Не дам. Сам вип'ю. І п'ю. День п'ю. Ніч. весь, Падаю весь час. Нещодавно до нерумато не повіриш. До люстра підійшов, злякався. Дивлюся. Святий Боже, де ж отець кабані? Морський звір спрут. Весь кольоровими плямами йду. То червоний, то синій. Вигадав, називається, воду для фокусів». Отець Кабані сплюнув на стіли, пошурхав ногою під лавкою роздираючи. потім раптом спитав Який сьогодні день? Переддень Кати праведного, сказав Ромата. А чому немає сонця? Бо ніч? Знову ніч. з тугою сказав отець Кабані і впав лицем у недоїдки. Якийсь час Румата, посвистуючи крізь зуби, дивився на нього. Потім вибрався з-за столу і пройшов у комірчину. У коморі між купою брукви та купою терси поблискував скляними трубками ромісткий спиртогінний агрегат отця Кабані, дивовижний витвір вродженого інженера, інстинктивного хіміка та майстра Складува. Ромато двічі обійшов пекельну машину навколо, потім навпомацки знайшов у темряві лом і кілька разів з розмаху вдарив, нікуди спеціально не цілячись. У коморі забрязкало, задзеленчало, забулькало. Гідкий запах перекислої бурди вдарив у ніс. Грускаючи під борами по битому склі, Ромато пробрався в дальній кут і ввімкнув електричний ліхтарик. Там під купою Мотлуху стояв у міцному силікетовому сейфі малогабаритний польовий синтезатор Мідас. Ромата розкидав Мотлух, набрав на диску комбінацію цифр і підняв кришку сейфа. Навіть у білому електричному світлі синтезатор виглядав дивно серед розкиданого Мотлуху. Ромата кинув у приймальну лійку кілька лопат тирси і синтезатор тихенько заспівав, автоматично ввімкнувши індикаторну панель. Ромата носком Ботфорту присунув до вихідного жолоба і рожаве відро. І зараз же дзінь-дзінь-дзінь посипалися на м'яте бляшане дно золоті кружечки з аристократичним профілем піца шостого, короля Арканарського. Ромата переніс отця кабані на скрипучий нари, стягнув з нього черевики, перевернув на правий бік і накрив облесілою шкірою якоїсь давно вимерлої тварини. При цьому отець Кабані на хвилину прокинувся, він не міг ні рухатися, ні реагувати. Обмежився тим, що заспівав кілька віршів із забороненого світського романсу «Я як квітка червоненька в руці твоїй маленькій», після чого голосно захропів. Ромата прибрав зі столу, підмів підлогу і протер скло єдиного вікна, почорнілого від бруду та хімічних експериментів, які отець Кабані робив на підвіконні. За облупленою піччю він знайшов діжку зі спиртом і спорожнив її в щурячу нору. Потім напоїв хамахарського жеребця, насипав йому вівса з сідельної торби, вмився і сів чекати, поглядаючи на вогник чадної олійної лампи. Шостий рік він жив цим дивним подвійним життям і, здавалося б, цілком звик до нього. Але час від часу, як, наприклад, зараз, йому раптом спадало на думку, що немає насправді ніякого організованого звірства і гнітючої сірості. А розігрується химерна театральна вистава з ним руматою у головній ролі. Що ось-ось, після особливо вдалої його репліки, він почує раптові оплески, а поціновувачі з Інституту експериментальної історії захоплено закричать із лож. «Адекватно, Антоне! Адекватно, молодець!» Він навіть озирнувся. Але не було переповненої зали, були тільки почорнілі, замшілі стіни з голих колод, заляпані нашаруваннями кіптяви. На подвір'ї тихенько заіржав і переступив копитами хамахарський жеребець. Почулося низьке рівне гудіння до сліз знайоме і абсолютно неймовірне. Ромата прислухався, відкрив широта. Гудіння обірвалося, язичок полум'я над світильником заколихався і спалахнув яскравіше. Румато почав підніматися, і в ту ж хвилину з нічної темряви до кімнати ступив Дон Кондор, генеральний суддя і хранитель великих державних печаток торгової республіки Суан, віцепрезидент конференції 12 негоціантів і кавалер імперського ордену Десниці Милосердної. Ромата схопився, ледь не перекинувши лаву. Він готовий був кинутися, обійняти, розцілувати його в обидві щоки, але ноги, підкорюючись правилами етикету, самі зігнулися в колінах. Шпори урочисто дзенькнули, права рука описала широке півколо від серця у бік, а голова нахилилася так, що підборіддя втопилося в пінномережевних брижах. Дон Кондор зірвав оксамитовий берет із простим дорожнім пером, квапливо, ніби відганяючи комарів, махнув ним у бік ромати, а потім, жбурнувши берет на стіл, обома руками розстибнув біля шиї за стіпки плаща. Плащ ще повільно падав у нього за спиною, а він уже сидів на лаві, розсунувши ноги, уперше ліву руку вбік, а відстовбурченою правою тримаючись за ефес позолоченого меча, встромленого в гнилі дошки підлоги. Був він маленький, худий, з великими банькатими очима на вузькому блідому обличчі. Його чорне волосся було схоплене таким самим, як у Ромати, масивним золотим обручем, з великим зеленим каменем над переніссям. «Ви і самі, Доне, Ромато?» – спитав він уривчасто. «Так, шляхетний, Доне!» – сумно відповів Ромата. Отець Кабані раптом голосно і тверезо сказав. «Шляхетний, Доне, Ребо, гіена ви отоюсе. Дон Кондор не обернувся. «Я прилетів», – сказав він. «Сподіватимемося», – сказав Ромата, – «що вас не бачили?» «Легендою більше, легендою менше», – роздратовано сказав Дон Кондор. «У мене немає часу на подорожі верхи». «Що трапилося з Будахом? Куди він подівся?» «Та сядьте вже, Доне Ромати, прошу вас, у мене болить шия. Ромата слухняно опустився на лаву. «Будах зник», – сказав він. «Я чекав на нього в важких мечів». Але з'явився лише одного злидар, назвав пароль і передав мені мішок з книгами. Я чекав ще два дні, потім зв'язався з Доном Гугом, і Дон Гуг повідомив, що провів Будаха до самого кордону, і що Будаха супроводжує якийсь шляхетний Дон, якому можна довіряти, бо він ущент програвся в карти і продався Дону Гугу тілом і душею. Отже, Будах зник десь тут, в Арканарії. Ось і все, що мені відомо. Небагато ж ви знаєте, сказав Дон Кондор. «Не в Будаху річ», – заперечив Ромата. «Якщо він живий, я його знайду та витягну. Це я вмію. Не про це я хотів говорити з вами. Я хочу ще і ще раз звернути вашу увагу на те, що становище в Арканарі виходить за межі базисної теорії». На обличчі Дона Кондора з'явився кислий вираз. «Ні, ви мене вислухайте», – твердо сказав Ромата. «Я відчуваю, що по радіо ми з вами ніколи не порозуміємося». А в Арканарі все змінилося. Виник якийсь новий систематично діючий чинник. І виглядає це так, ніби Дон свідомо відому нацьковує навчених усю сірість у королівстві. Все, що хоч трохи піднімається над середнім сірим рівнем, опиняється під загрозою. Ви слухайте, Доне Кондоре, це не емоції, це факти. Якщо ти розумний, освічений, сумніваєшся, говориш незвичне, просто не п'єш вина нарешті, ти під загрозою. «Будь-який крамар має право зацькувати тебе хоч на смерть. Сотні та тисячі людей оголошено поза законом. Їх ловлять штурмовики та розвішують уздовж доріг, голих, догори ногами. Вчора на моїй вулиці забили чоботами старого, дізналися, що він грамотний. Товкли, кажуть, години дві, тупі, зі спітнілими звірячими мордами». Румата стримався і закінчив спокійно. Одним словом, в Арканарі незабаром не залишиться жодного письменного, як в області Святого Ордену після Барканської різанини. Дон Кондор пильно дивився на нього, підібгавши губи. «Ти мені не подобаєшся, Антоне, сказав він зі мною. «Мені теж багато не подобається Олександре Васильовичу», – сказав Румата. «Мені не подобається, що ми пов'язали себе по руках та ногах самою постановкою проблеми. Мені не подобається, що вона називається проблемою безкровного впливу, тому що в моїх умовах це науково обґрунтована бездіяльність. Я знаю усі ваші заперечення. Я знаю теорію. Але тут немає жодних теорій. Тут типово фашистська практика. Тут звірі, що хвилини вбивають людей. Тут все марно. Знань не вистачає, а золото втрачає ціну, бо надходить запізно. «Антоне», – сказав Дон Кондор. «Не гарячкуй. Я вірю, що становище в Арканарі є абсолютно винятковим, але я переконаний, що в тебе немає жодної конструктивної пропозиції». «Так», – погодився Ромата, – «конструктивних пропозицій я не маю, але мені дуже важко тримати себе в руках». «Антоне», – сказав Дон Кондор. Нас тут 250 по всій планеті. Усі тримають себе в руках, і всім це дуже важко. Найдосвідченіші живуть тут уже 22 роки. Вони прилетіли сюди лише як спостерігачі. Їм було заборонено взагалі будь-що робити. Уяви це на хвилину. Заборонено взагалі. Вони не мали права навіть врятувати Будаха. Навіть якби Будаха топтали ногами на їхніх очах. «Не треба говорити зі мною, як і з дитиною», – сказав Ромата. Ви нетерплячі, як дитина, сказав Дон Кондор, а треба бути дуже терплячим. Румата гірко посміхнувся. А поки ми вичікуватимемо, сказав він, будемо примірятися та націлюватися. Звірі щодня, що хвилини знищуватимуть людей. Антоне, сказав Дон Кондор, у Всесвіті тисячі планет, куди ми ще не прийшли, де історія йде, як іде. Але ж сюди ми вже прийшли. Так, прийшли. Але для того, щоб допомогти цьому людству, а не для того, щоб вгамовувати свій праведний гнів. Якщо ти слабкий, йди. Повертайся додому. Зрештою, ти насправді не дитина і знав, що тут побачиш. Румата мовчав. Дон Кондор якийсь м'який, одразу постарілий, тягнучи меча за Ефес, як ціпок, пройшов уздовж столу, сумно киваючи носом. «Все розумію», – сказав він. «Я все це пережив». Був час оце почуття безсилля та власної ницості здавалося мені найстрашнішим. Деякі слабші сходили з розуму від цього, їх відправляли на землю і тепер лікують. П'ятнадцять років знадобилося мені, голубчику, щоб зрозуміти, що ж найстрашніше. Людську подобу втратити страшно, Антоне. Забруднити душу, запектися. «Ми тут боги, Антоне, і повинні бути розумнішими за богів з легенд, яких тутешній люд творить, аби як за своїм образом та подобою. Адже ходимо краєчком трясовини. Оступився і в багнюку, все життя не відмиєшся». Гораний Руканський в історії пришестя писав, «Коли бог, зійшовши з неба, явив себе людям з боліт Пітанських, ноги його були в багнюці». «За що горана й спалили», – похмуро сказав Ромата. Так, спалили, а сказано про нас. Я тут 15 років. Я голубчику вже і сни про землю бачити перестав. Якось риючись у паперах, знайшов фотографію однієї жінки і довго не міг збагнути, хто вона така. Іноді я раптом зі страхом усвідомлюю, що я вже давно не є співробітником інституту. Я експонат музею цього інституту. Генеральний суддя торгової феодальної республіки. Не є в музеї зала, куди мене слід помістити. «Ось що найстрашніше – увійти у роль. У кожному з нас шляхетний покидьок бореться з землянином, і все навколо допомагає покидькові, а землянин один – до землі тисяча років і тисяча парсеків». Дон Кондор помовчив, гладячи коліна. «Ось так, Антоне», – сказав він твердим голосом, – «залишимося землянами». «Він не розуміє, та як йому розуміти?» йому пощастило, він не знає, що таке сірий терор, що таке донареба. Усе, чому він був свідком за 15 років роботи на цій планеті, так чи інакше вкладається у рамки базисної теорії. І коли я говорю йому про фашизм, про сірих штурмовиків, про активізацію міщанства, він сприймає це як емоційні вислови. Не жартуйте з термінологією, Антоне. Термінологічна плутанина спричиняє небезпечні наслідки. Він не може зрозуміти, що нормальний рівень середньовічного звірства – це щасливий вчорашній день Арканара. Донреба для нього – це щось на зразок герцога Рішелія, розумний і далекоглядний політик, який захищає абсолютизм від феодальної вольниці. Один я на всій планеті бачу страшну тінь, що наповзає на країну, але якраз я і не можу зрозуміти, чи я – це тінь і навіщо. І де вже мені переконати його, коли він ось ось по очах видно, відійшли мене на землю лікуватися? «Як поживає поважний Сінда?» – запитав він. Дон Кондор перестав свердлити його поглядом і буркнув. «Добре, дякую вам». Потім він сказав. «Потрібно нарешті твердо зрозуміти, що ні ти, ні я, ніхто з нас реально відчутних плодів своєї роботи не побачимо. Ми не фізики, ми історики». У нас одиниця часу не секунда, а століття. І справи наші – це навіть не посів. Ми лише готуємо ґрунт для посіву. А то прибувають часом із землі. Ентузіасти, чорти б їх узяли. Спринтери з коротким диханням. Ромата криво посміхнувся і без особливих потреб взявся підтягувати ботфорти. Спринтери. Так, спринтери були. Десять років тому Стефан Орловський, він же Дон Капада, Командир роти арбалетників його імператорської величності під час публічної страти 18 есторських відьом наказав своїм солдатам відкрити вогонь по катах, зарубав імперського суддю та двох судових приставів і був піднятий на списи. Звиваючись у передсмертній муці, він кричав «Ви ж люди, бийте їх, бийте!» Але мало хто чув його за ревом на толпу вогню, ще вогню приблизно в той же час на іншій півкулі Карл Розенблюм, один з найбільших знавців селянських воїнів у Німеччині та Франції. Він же торговець шерстю Паніпа підняв повстання муриських селян, штурмом взяв два міста і був убитий стрілою в потилицю, намагаючись припинити грабунки. Він був ще живий, коли за ним прилетіли на гелікоптері, але говорити не міг і тільки дивився винувато і здивовано великими блакитними очима, з яких безперервно текли сльози. А незадовго до прибуття Румати чудово законспірований друг-конфідент кайсанського тирана Джеремі Тафнат, фахівець з історії земельних реформ. Раптом ні сіло, ні впало, вчинив заколот, узурпував владу, протягом двох місяців намагався впровадити золотий вік, не відповідаючи на запеклі запити сусідів і землі, заслужив славу божевільного, щасливо уникнув восьми замахів, був нарешті викрадений аварійною командою співробітників інституту і на підводному човні переправлений на острівну базу біля Південного полюса. Подумати тільки про бурмотів Румата. Досі вся земля уявляє, що найскладнішими проблемами займається нуль фізика. Дон Кондор підвів голову. О, нарешті, — сказав він тихо. Зацокали копита, злісно і верескливо проіржав хамахарський жеребець, почулося енергійне прокляття з сильним іруканським акцентом. У дверях з'явився Дон Гух, старший постільничий його світлості герцога іруканського. Товстий, рум'яний, з хвацькими вусами, що стреміли догори, з усмішкою до вух, з маленькими веселими очима під буклями каштанової перуки. І знову Румата зробив рух кинутися й обійняти, бо це ж був Павло. Але Дон раптом підібрався, на товстолиці і фізіономії з'явилася солодка нудотність, він злегка зігнувся в поясі, притиснув капелюх до грудей і склав губи дудкою. Ромата побіжно подивився на Олександра Васильовича. Олександр Васильович зник. На лаві сидів генеральний суддя і хранитель великих печаток, розсунувши ноги, вперше ліву руку вбік, а правою тримаючись за ефес позолоченого меча. Ви дуже спізнилися, Донегух, сказав він неприємним голосом. Тисячу разів, перепрошую, вигукнув Донегух, плавно, наближаючись до столу. «Присягаюся рахітом мого герцога, зовсім непередбачувані обставини. Мене чотири рази зупиняв патруль його величності короля Арканарського. Я двічі бився з хамами». Він витончено підняв ліву руку, обмотану закривавленою ганчіркою. «До речі, шляхетній Дони, чий це вартоліт поза хатою?» «Це мій вартоліт, сварливо відповів Дон Кондор. «У мене немає часу для бійок на дорогах». Дон Гух приємно посміхнувся і, сівши верхи на лаву, сказав Отже, шляхетні дони, ми змушені констатувати, що високовчений доктор Будах загадково зник десь між Руканським кордоном та урочищем важких мечів. Отець Кабані раптом закрутився на своєму ложі. «Дон Реба!» – вагомо сказав він, не прокидаючись. «Залиште, Будаха, мені!» – звідчаєм промовив Румата. – «І спробуйте мене зрозуміти!»